اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنَ اصْحَابِهِ درمش پانا صندقائی زکر کی کتاب الیمان کی دیکھئے ہم زکر یو به اثر الایمان او دیم امور منافیه د ایمان زنی ذکر کئ زنی داسی چاغه ایمان بالکل خراب وی او زنی داسی چا نقصان پر ایمان کراولي اره وی او باندې مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ دے دا جلیل القدر صحاب دی او دے معظم مسلمان شو دی د هجرت نامه او چې کوم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انصار سره قبل الحجرت هغه بیاتونو کې دې موجودو هغه کې دې ټول موجودو یعنی کوم صحابه کرام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوته له هغه کرامو کې دې وو مو انصار صحابه نبی علیہ السلام کوم بو تلو فعار کده وم محمد کوم کو کده وم دغه چې کم ده نو عمر تقریبا دوا ویه دی ا 32 شونتې سنجرای کې سلوور دیر شمع هجرای کې وفات دې روایت تقریبا یوو ویار روایت دي یو او دې دوه اصحابو صفو مدرسين نو اصحاب صفو کې بچاک ته تعلیم القرآن نبی طالبان چې باراله او غیتو سبق ورزکاو نو هغه کې یو د معلمین کې یو د ابن ثابت رضی الله تعالی او رحم د ریواځی خال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی وحول او من صحابی چاپیر دا نبی علیہ السلام ملگری ناشتو چاپیر دا یا جماعت دا ملگر دا نو. نبی علیہ السلام دا ملگرنے یا جماعتو دا دا و دیکی یا اشارتا چی صحابی کرام وزا نبی علیہ السلام نا اکثر غیر حضیر کیدل نا نبی علیہ السلام و سلام سارا بچه گمدن و ناز تو نبی علیہ السلام نا دا اشارت محبت د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام و سلام سارا سی نبی علیہ السلام سرائے محبتو مارو وقت باتی چاپیر بود شاپیر و اتناس کون جو نمازا دا سنبی علیہ السلام ملگرو سرناس تے نموزاکرہ دینی دین موزاکرہ کئی خبری کئی دین بارکی کئی کول و مجالس من سنان الانبیاء چه ملگری کینی آئیو بل سارا چه کمدنو خبر کین خبری کینی زدین خبری دیوکی چې چه کمدنو کیا ٹکتاکی آو کیا چه کمدنو فضول تیم پاسائی کاؤ چه یا کیا چغلائیو کی یہ اَدار سے خبریو کی چاب سڑی باندہ وبال شی نو بهتر خبر ادار چہ نبی علیہ الصلات والسلام د سنت او دارنګ د دا الله د حکومت مبارک خبریو کی یوبل لکلک اور کی کلق والے اور کی تواصل او بل حق او تواصل او سب مجالس گیدہ تذکری کی داسې کم دنو من سنانے الانبیا ام بي احترم و سنت دې من اصافي شافير د نبي عليه السلام کی اور ټولې دا صاحب داغنا اصحابو او مذبوط جماعت عصفتلې کی او خپلوان عبادتن مضبوطي زه ملګرو باندې باندې مضبوطي نو ملګرو باندې بندم मजबूती وا حوله عصابه من اصابی نبی عليه السلام فرمایل بایعونی ما سره ولو بایعونی دایره ده با یبيع لو غس ک تاسو ویلی مبادله سویله کی مبادلی تو لکی گی کچھ لے کچھ دے فبیعت کی امچ دے نلین او دین وی فبیعت کی لین او سوی دین سور کولی او سا غستلی سور کولی او سچ گندنو اغستلی دا دې اعت کوم کې چې شو murid شو ناغفل اطاعت ور کوي جماعت ته ځان حواله کو و حکم باندې وزا عمل کو او استاد سي نا او خپل نصحه اصلاح اغله ور کوي چې دما کوموسی زبا تازه غلطن ولیکوما او تاسو چې کومنه نو زی اصلاح کوم غلطن ولیکوما او اسلامذر لکوما او دا دای چې کومنه نو داو د دا طرف نو ورکوول وی او د استاد طرف نه اعطاو بی. ا طالب ذ طرف قبول وي ا رومي ا طابي سوبه لغا طالا ولا تاب داري در قوم ادي وي ن اديتابي عت لو نا لا بيع شري نو يود على ایمان و ایمان بان بيع قول چنو مسلم راشی او مسلمانی کی نواغا چه گمدر من بیعات کی لَوْزُ کی کَلِمَوُوِي ایسا باردی کلمی دلان دی زندگی تیروم دا بیعات علیل ایمان نے زویم دے بیعات عالل جہاد والحجرت بیعات پا جہاد او پا حجرت باندی کول نبی علیہ السلام صحابو بیعات کھڑو الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ سوره فتح کي چې کمزه کړې ها بيعت على الجهاد والهجره دم دي بيعت على الخلافه على السمع والطاعه ده خليفه دي فطر ده پارا بيعت دي دې خليفه حکم چې ګندونو زمانمه ماته د مطابق کوم حکم کوي زو ولاري تابیداری ته تابیداری به خلک غلطي بیاتا للخلافت شوی نزا من العاموی دا دا عامونا عقلی در طولونا چکم دنو دا طولو مسلمانانو والی چیزا زمانگا یا بیزدات والی یا بیلواسط والی چکم دا خلیفہ سره نزیوی نازا نزید خلیفہ سر کی چیزا منگ تا سره لوز کونو شوی که یا بلواسطهو کی چه خلیفه فلنو ما اندولی کی او علاقیتا او اس دس سر زما سره سره بیاد دی و دعاو مسلمانانو نی زن خلق دی دی دی که غلط شی ویو گو روی در طولو نا بیادا غسل لی اب آوکی در طولو غسلو او در طولو نا اوٹا غسل لی. دا اوٹ دا بیاتی و جدید شکل لے ہوئی داوی دا سخبرنا طریقی بلدی بیات کله اپ اللہ اس کے با نم کی گی کل اپ اخلے با نم کی کل اپ اللہ اس کے چطولو با نم کی گی بلکل جمانگا تابیداری بس بیات وش بس دا ہم دا بیاتی و شکل لے شکل اوٹ ہوا چی بس پدیب آنے جی کم دنوں لگا خکارش با. نراغلتوم تو بیعتا غشتلو دلتومن آمو خلقونا و دیبان دی غلطی گریز ہے یو بیعت تے لینعقاد الخلیفہ او بل بیعت تے لی اطواعات الخلیفہ بیعت لی اطواعات الخلیفہ اطواعات فضل انعقاد نوی شی خلیفہ منعقص شو نو پس دا غینا و دا آمو خلقنا بیاتا خلی دا اطوات دا پارا نو دا اطوات الخلیفہ چی دے نو دا آم نی جو ام دل این اقاد الخلیفہ نو دا این اقاد دا پارا چی دے نو آغا با تاپوس کی گی دا اہل الحل والا قدنا آغا دا ارچانا تاپوس تاجت نیشتا ستر زمیدار نا تاپوس کائی آغوشی تماکو گرانشی نو واروالنه تاسو ښکای او باندې کوم ګڼه تاسو ښکای مختلف خیالونه مختلف ارادي وي مزاوته ورچانه تاسو نه ښوسو نه ښای ګرچانه تاسو نه تاسو نيشته دا ورچانه تاسو پاريږي نيشته هغه بيعت له دا بیاد لی اطواع تیل خلیفہ زان لڑے او لی نقاط زان لڑے درہم بیادتی لی الخلافہ دا پارد اطواع تیل خلیفہ سالورم بیاد, بیاد دا اعمال سالحو دا اعمال سالحو دا پارا. بیعت کول ساڑے چھے کمدنو بازن سستی را جی مجھے استاز مشر سره چھے کمدنو لوزو کی بیعتو کی چھتا مادا کمزی موارا اوالا قیزب آغا قوما آو آغا چھتا نا غاتوائی چھتا مکاو ناوان قوما آغا بی عادت کی را درې بیا سنا ولني اختلاف دش تر طول مانی کی خلق وي را به عادت تصوف کړي نو دا, دا او دا چې کمونو نشته دي حدیث مبارک ته تاسو شو چکا کہ دا کم یو بیا و حوله الصوابه من اصحاب ه نبی علیہ السلام کو دا 13 او د نبی علیہ السلام سره بیاز کو په jihad او په hijrat کو ور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیاز کو نو کو. او نبی علیہ خلافت پانه کو چې تزمن خلیفہ یا مون بس تا ذیداری کو ته دې ته ورچې دا بکه په خپل باده پتو لګي چې دا بیاز عل اعمال له دې ګناہوں نو نمازان بچ کو فدی باندې وسره بیات کو چې ګناہوں نمازان څخه بس کو نو بیات کې دکې سی او وستا سره سره بیات کې ناوار توي چې دې ټول ګناہوں نو توبه ستا پلاس باندې او اندکه په خپل واسه مطابق ځانګونه نه بچوما پای کی خصوص نه وی خبرنه وی او دا غي الفاظ څنګه نه عربی نه وی صرف الفاظ تختو له شي دمره مثلا دا نبی علی سلام نور روایتونکو ثابت دي جرير ابن عبد الله بجرير جل الله تعالی نو فرمایلی چې بایانا رسول الله صلی الله علی النصح لكل مسلم هر مسلمان د خیر خوایې د पारा مونږ نبی له سلام سره بیا یاد کړو چې مونږه هر مسلمان سره خیر خوایې کوو دا سه یو یو عمل نبی له صلوات والسلام به اتونه کړی دا دک له کوونده پاروي بیات مقصود نوي مقصود اصلاح نفس وی او مقصود نیک اعمال وی دی گناہ نزان بچکو لی دا قرآن مجید کشتا او لگا صرف دا بیاد چې دی دار توسیق دا پا روی سرگی دسترگو نسکی گی شرمی گی او چه کلم مسئولیتی بانده او کار سر تار سوالشی او چه مسئولیت نوی بیا لکھون تاکہ سڑی کی سوشتی سکی گی راضی سبق تدیو گوری چھکم آزیرہ غصترے کی گی صحیح دا تاپوس کی گی علاقہ تولی غیر آزیر ویسے چل لے بل اگر اس طالب صحیح طریقے سر سکی گی راضی او طالب لیٹ را شو لیوے لیٹ را لی تاپوس کی گی بل اگر اس طالب دا مسئولیت چی دے دا دا او زریعہ او کارګوزاري چې دا د پابنداي او زريايا دا چې اوسرنه ته کارګوزاري وو او راشي نه سدي کړی مونږه نه ستکه چې هو استفاب کال نو ماخام چې وو مفتي سبره وو چې سبره وو چې نو مانيا چې شيخ الهديسو نو زموږه سبق په چار بجو نماز دي ګر رستو چورو کېدلاله صار ومخپل مطالعه کوله نو چې مفتي سبر ما سلطان درس خلاصو نو مونږ ته به اچا یې خپل خپل کارګزاري واوروي چې تاسو سار نه سګړي دي سار نه سګړي اره چې مونږه سار نه ټکړو ته ووي چې ته لا وات کو بیا شي اس کلاو بیا پټاله تک نه بیا فضيول کي لپاره ادا او ټول بورته وېله اره چننداکړي ننداکړي نو موږ سره وسار درازې غمو چخلار اس لکه سره چې دا شکار په کېو کچي اغه ټیکنې یا به خوب ډیرو کولا کې دا بیا خوب ډیر کله لږ نو یو ورځ وی چې دا تاسو په کارګزارې کې دموست نه رسېږي چې تاسو د دې د کارګزارې ووې بیرته نه خپل په کې نه وایي چې تاسو د موږ نه د غلا ماستنه موږ نه رسېږی دا موږ اوسه بس او تاسو سره نه شو او چې بس پارک شو د خیر زره ودو شو هر چې دا <laughs> دیې یو خدای چې غاافو ته ترغیف شي اوسپرس کو تعالب پاسو چې پالهکه کا ت خپله کارگوزاری و او هغه خپله کارگوزاری وله نور را لکانوله ترغیب ه و کور را د دررو خپله کارگوزاری د راې مزدارې خبرې په کرالی دا نیم تبلیغ په کارگزاره چ لږ تبلغ نه نیم په کارگزاره چلیږ زمونږه په شوراگانو کې چې کمی فعال شوراگانیوي فعالی فدیف کلو علاقو کی نا آغی چه سن کینی نیخ پل اخ پل اکار گزاری وارا ہوئی درس کئی سوک نکئی درس که سوک اثاندیک زیادی گی کمی گی درس سر علاوہ نور سو مشغولتی آشتے که نشتا دا تب اسو نجی نکی گی نا آغی کزم غیر آجی رنی که نور ملگر و لنس شی ترغیب شی ترغیب شی نا دا بیان تم صرف ددی دا پارا دے چه ار دا تبلیغیان وی کنه وی علم لا بدعت نو ورغوي علم لا بدعت نو ورغو دته بسره کارګوژاري وروي صرف سمو دا وروي کارګوژاري چېرې ژوند پلانګيزه شو او قاعده ته دا اوسو نو در سره باندې داوته کار اهميت شي به نور بوله داوته نو دا کارګوژاري مستقيل څه دي داوته تلګه دا په بیاسکیم د کئ ورته حواله کئ ستر کئ دسترګو ناشرمی کئ مسؤلیت ی مقصود خو اصلاح نفس تا کدا چا اصلاح نفس بغیر د بیاس نئ کیګل ای زرورتوم لشته چا عمال و پابند دا مسنون اعمال او پابند د مسنون استار او پابند او هغه کئ اخلاص سے کمنو پیدا کی کی او هغه عملون خالص د الله د رضا د لپاره وی او مرتبه د احسان ته چې کمدنو رسول شي با غیر د مربین رسول شي او بغیر غیر بیات نه رسول شي ددا چا ویلي شي د بیاتو غي سجدو نمشتان بیات خو مقصود نه مقصود خو ماو اصلاح نفسه آره مقصود ده ولکه دې ته وېدا کویل ناجائز وېل دابا ناجائز ده دابا څه ناجائز دې دا ناجائز ویل سري ناجائز دا خبره نه نيشي کلمه کو ذل توگو خالص پابناسی نبیان اسلام سر بیات کی پدی کارونو کی با یونی بیات کی جما سره الله تشرک بالله شیا کی صدار بنو جوړو اید الله سر یز بلا نو هر قسمه شرک راشو شرکی جلیوی شرکی خفیوی لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا محبوب الا الله تا مراتیب دی اول و شرک جلی رت کی دانا چی بس بیا و شرک بس ختم سو خبران نا اوص و محنتو کی چی عمالو کی دیریا آنے شی شرک خفی بسکی رت کی بیا و محنتو کی چی عمال لی مرتبی رحسان تا ورسی چی محبت دا غیر الله تعلق دا غیر اللہ دزلونس شی اوزی دا ټول shirkiyat tiraw mehnat kae ایمان khul barasay martabe re hastan ta wala tasraqu ghlaban koi ghlab te gamro na koi aw zina ban koi wala taqtulo alaakum nabu ajni ghlal awlad maujni ghlal awlad wala taqtulo یو جینکای وجلو چه دی با وجلی زونده بیخ خواه دی لکان به وجل بیدی لیو بیاسوک روڑای وار کئی ما شمان بی وجلو نبال دا ترقی آفتا و غیر ترقی آفتا خبری آغای بیسه کمدنو وجلو نداستی کداغ بی ها بربانی پوئیگی لکا بیک وڑو مانچه پیدا وشنو مر دیکھو آوو سنچه کم دنو پا گیرڈا کی ہو جنی نو گیرڈا کی ہو جنی بسوی بچے دو ہی اچھے ازوارالوی سر و پول ڈیر دی ازوارالوی سر و پول ڈیر دی دیر دی یو برالا سر تنستی بر برالا فوتاناستی بدا دو اڈیر دی آرنور بیانا راڈی بس کی لگا بینو لگی بابندی پیو لگی اندام موجل شی لگا اور در این مفردات دیم هم راگیب لکی علم شرعین او دی فکر آخرت نا غافل قول فادا دی صبح نیخت قول چی دی شریعت نا غافل شی او دی آخرت نا غافل شی شریعتنا غافل شي د اخرت نه غافل شي دا تک همدینو موځل نی وي ولا تقتلوا اولادكم ولا تعذبوا بثانين او نوراو لیدا سی او تور ته مت به حيران اولتوي دا خبره شي وی ک نه غسړه هران شه ده را پسره کم دینهو تاڑالا اغا حیران چی نبات حیرانهو لکتوی فبوحیتل لجی کفر نبراولیو تور تحمد شه جوڑاوی تار دیر را ومین ظلل بین آئی دیکم وارجو یو مطلب من قبل انفسکم رزان نجوڑاوی دیم من بین آئی دیکم وارجو لکم جلال سنو دو خپو ترمین مطلب ده زان نجوڑا ہوئی ده زان نجوڑا ہوئی درهم بین آئیدیکم استقبال سالورم لا شنو قوتر میانزا ولا زنا مطلب نه سر زنا نه ده بشین اس وقت زانتا ہوئی زابا نکا ہوئی ولا تاتو ببستان تفترونو بین آئیدیکم ولا تعصوا في معروف انا فرمایلی ونه کوئی یعنی معروف سدار الحسن او قبح بشریت کی معلومی لکاول حسن او دنا قول قبح بشریت کی سری معلومه اگر معروف ہوئی مطلب جزدن کیسے حکمکم کا گو معنی ا مانی بیا کم دکای چې استاد وایي چې تاسو ته خبره کومه ما هغه 80 هغه مانی د شریعت مطابق چې نو څلابین بیا ته ودايه نشتم ولا تصو فی مارو فمن وفى منکم فاجر الله چا چې پرواله کومه له اوس باندې واجر وللہ المزوری پالابا نظام الله بوله مزوری ور کی ہمارا سو من ذالک شیان اوسوق چهور رسید د دغ منهیات و من ذالک عملیات شرک او کومرتد شو یا غلاو کړه زنا ف اَمَنَ الصَّالِحُ مِنْ ذَلِكَ شَاعُ سُكُورَ سِدِّ الْأَعْمَالُ تَأَمَّنَ هِيَاتَ كُفْرُل يَعْنِي اَكَمُ سُذُر بَانَ چي حَد رازي او اَره كارونه اوپلل غلاو وغير شو اوقِب بِي فِي الدُّنْيَا نُذُرَ سَزَاوَړ کرَش وَذِي سَرَبُ دُنْيَا كِي دَزَ سَزَاوَچِ دانُ كَفَارَتُ اللّٰهِ دا مساله دا چه حدود چه دی دا زواجیر دی که سواتیر دی حدود زواجیر دی که سواتیر دی دا حدود چه دا سڑی بانه جاری شی نوائے دا حدود صرف زجر راولی یعنی دا سڑی دا گناه نا بندهی اور نور خلق دا گناه نا سکی او کاندہ مغفرت او بخن امراوئی ہے گناہ پہ معاف کی گی گناہ پہ سکی گی معاف کی گی گناہ پہ معاف کی گی ناظر کار کئی احناف ہوئی یو دلل چې کمندونه دا دي چې قرآنی کریم کے سوزه ایا دا حدنا روس توبه ذکر کړی دا دا حدنا روس توبه څخه کړی دا ذکر کړی دا لگا استراکی باب کې وایي سورته مایدا کې فمن تابا من بعد ظلمي واصلها فإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وصارق وصارق وطفقت وعو ایدیو ما جزاهم ما کسبانکالم من اللہ واللہو عزیزن حکیم فمن تاب من بعد ظلمی واسلاحا توبہ مستقل ذکر کریدن دا. دارنگی صورت معیدہ کی وئی سرقہ کبرہ باردین اللہ الذین تاب من قبل ان تقدروا توبہ ذکر کریدن دارانگی سورہ نور کی وئی سورت نور اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَهُمْ اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَهُمْ توبہ پا کسی کر دا نو بغیر دا توبہ نا گناہ اپنا ماب کی چیو ساریلہ غلاب اکی کلاس کارچو خو توبہ نا ریستے لیکن دا تو گناہ ماب نا زنا کي رسول دلي ور کړو او د توبانه له استله نور غنا نه ورکید الله په نیت مطلب چې انده کده به شي نو غنا نه بچ شي ثلورم دلي الله نافذ ده شدا به ورز الله تعالی او لا ادري لا چې نه حدود کفارات عمله مات اپا تنشتے شدہ حدود کفارات دیوکنی دی یعنی گناہ پر مات کی گی کنا مات کی گی حدیبان شوافی اشکال کی شدہ ابو حریر رضی اللہ تعالی روایت مخیر دے دا روایت چی دن رست دے انا اول وقت کی ورد اپا تنوار رست دے اپا تولا کی دن او ظاہری جواب دا دے دا ذرات او بادیم نسامت رضی اللہ تعالی روایت مقدم فل اسلام نے او بولر متخر فل اسلام نے غذاتے کمینو ظاہر ہزارہ زدار روایت ترستره دا بولر روایت دا بولر ترستره جامہ کین او او بادیم نسامت چه بیاق کو نہ قبل الحجرتو قبل له سو هجراتو واخنا فوجي ديځه کی چویلې شي فاوقي به په دې دنیا نو ان تابا چې کله دې سو به سي دا ثواب یې شیئے حدود چیزی سواتیر دی مطلب گناہ پر محف کی گی دام قسم توبہ دا شیئے پچاہت سو شو جاری شو و بعد در حق علام سو شو محف شو کہ ظاہر کے پخلے توبہ میں دینیوی لنومو محف شو شوافی و دلیل داری ویدتے او قبابی فی الدنیا او کفارت اللہو احناف جوابو نه یو جواب دی. کی چې زرع او قبنہ مراد عذاب دیو سزا ده علاوه د حدودنا زګداتې کوم دنو اولانه روایت ته په دکلات حدودنا او شوینو نازل شوینو د دې خامنه مراد سزا ده الله طرفنا کالا به تو براشی تو خبریشی اکسیډنٹو کی اگر دې ګناه د واجه نه تاسو تکلیف په دنیا کې اورسته د په دغه تکلیف یالله معاف کړي دوه قبا نه مراد حد شرعین نه دوه قبا نه مراد تکوینی مصايب دي چې ګناه د واجه په دې څه شي راشی کسبت پای دي گو هغه تویم جو اب احناب دا کی چیزل دا توبه مزمرا را زکا چیزل مغفرت دا پاردو سبب دی یو سبب قریب بل سبب بایی سبب قریب توبه دا او سبب ایی دا حد دی زکا جب حد جاری شي ناغا بیا با کون اغارتو دا حد سبب دچا دی ته تو وېدی او ته به سببته ماغفرت دې نو دې قرآن ثوابي قریب ذکر با دې ذکر کړل دې بل جواب احناف دا کوي چې چې بچا حجاری کیږي ندجا ریان د حد نه نہ <متلاح> حد جریاننا رستو جبده هجاری شې زينه رستو خلق درېخ اسموي یو داسي وي شاغاواز خو په خاره او سرتوب او واسي وای تو غوي تو غو مروغوا تو به سروباسي دیمه ستنداسي چې ته ونه واسي خو د ګونانه بالکل بن شي لکه په خلی وی لنی او ملن ته ووباسي چې بالکل د ګونانه شي دې دوی دواړو حڅې د نو دا ساتیر دی دې حڅه را لګون سگهی معاف کئ او درېم او څلورم چې هات په جاری کې دا غنه رسول الله آرام شي الله دې کوم نو صحي خراب شي زه درس حد حڅه کم ننو احناف او غزا حاضر دې او ساتیر بل जबाबداري جواب بل جوابدار شهدا بچا چې هڅه جاری کیږي ادا دوه قسمه وی یو که سماوی چې بخپل راشي اقرار وکي څوکي اقرار وکي او یا د ګواهن سره به اقراروم وکیاو شوي بس الله دې معاف دا اقرار او یا او قسم توبه دا اقرار او اترفیو کیسم څه ده توبه زمي او سره دې چې هغه نه مانی کیس لړا وای کیس لړا وای اخر کې پړشي نو حق څه شي شجار شي ده دې اولني زه حق ساتره ده زه نه ساتره نه راغله په کیس لړا وای مکرنی په یری کنه دیم کستا چه کمدنسو دی زاجر دی خو ساتر نا دی داولنی دا چه کمدنسو شه دی ساتر دی داولنی دا کار کئی ایو رویت احنات دام پیش کئی چی دیو سڑی بانے جاری شو نبی علیہ السلام مرتدہ حد نرستو وی استغفر و توب الى اللہ استغفر و الى اللہ بخنو وراء اللہ توبو باسا نو کذا تش حد توبو بے نبیاتا نبیل السلام سوولی بے چه الى اللہ ہوئی گی دافو چه کمدنو لکاو اوشوا شیخ علیم رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کھڑی دی چه دا نزا چه دا چه حدود زواجی دی چه سواتی دی دا سلکه نزا پا دی کنگا نزا پا دی که دا چه مقصود د مشروعیت دا حدودنا صدی مقصود دا مشروعیت دا حدودنا صدی چې دا, دا, دا, دا حدود مشروع شوی دی و جاید شوی دی دا سزاگانه نو بدی کې چې کمندونو لا کا څو مخصوص شوي مشوافهو چې مخصوص شخصي فائدراته دې سړي ګناه ما بشي چې مخصوص ما شخصي صدا فائدراته دې سړي ګناسه شي ما بشي او حنا بوйна د دې مخصوص کمندونو اجتماعي فائدراته غذرن الماسیت او اخلان الماسیت ته چې دا معاشره ماسیت نسی شي خالشی دو جرمونو نسوشی خالشی اخلاع الماشران الجرائمنا شیرا معاشراد الجرائیمو نسوشی پاکشی مقصود سے کم ننو دادے نو انزا اصل پڑی کدا احناف و مذب اولاق خیری احناف و مذب پڑی کسخ خیری قرآن نو معلومی گی وَلِيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا قَوَعِ فَزُمِّنَنْ بل دی حتی نکال ویلی دی نکالم من الله نکالم من اللہ او نکال چیزنو دا آغا سزا توی چی بلتی نسو علی حبراتو علی فجالنا نکال لی ما بین ایدائی ها وما او دی چیزنو دی نکال ویلی دی مقصود چی کمزنو دو مشروعیت دو حدود دونا آغا چی کمزنو زجر دی نکسه من اجازه حل کې پدې کې دا داړې حدیث مطالعه کوم نه دا باسه پدې کې یو تاريخي باسه کیږي تاريخي باسه پدې سیرت کتابونه الله دې مغلد کتل توفيق راغي کور کې خو پراتي لگا خلاک کتل نه یا رب قرآن کار دین او دغه غلط موبایل له سري دغه کتابم غلط قاتل له لکه دا ځکه نا کتاب په ګوره نو اوم کتاب قاتل له لګ نور کارونه پکې راځي بیا او کتاب قاتل نه ني الله دې شوق پیدا شي طالب ملا سره زیاد پون کوي شي کتاب ګوري کنه نو مازا وسره کوي مازا وسره کوي چې لګه مطالعه کوي نو خوان وسره کوي او دا یو موبایل ضرورت د لپاره وو د غیفو لګه ډېرې ځای سکني ولاي نو خوان نه کوي ډیرو بیا کور کې خلقو مخې بیا ډېر بدخاري لګا بدخاري او کتاب باندې د خپل ښارې دروند په ښکاری زموالیس دې الله غریق رحمت کی زو لګز په سلوره مينځمه درجه طالبو ما او زو تقریبا په زما شګما درجه ورزما شي هغه په پښه کله کایو شپای اوازو کو ناغه نو ور بلول د چو منډو ناغي کې کی بوځو کې انه مونږ را وړو اندایي کیمرہ نو ځوابی کو لکې دما دا د شپیو سوازو کو هغه ما ته کله کله فرماندې وی نو आवाज یو کو ما جو سیو বজاو چې څو یې لګه د درې اوازه پسرا وښتو چیراله ما د دیو کتاب تا ته کتاب کو کوتو ماته تو ودی مې د ورځې د شټې نه نو یو بچا ده ما دي فاصله یو بچا ده ته ملاقات کی ملاقات کی ته د څه په ده ده ده خانه په دې شلن کیږي کتاب ګوره وي ته وګوره مه ته ایزامین کتاب نسبانه او ځین تر کتاب تناسټ مطالعه کوم نه به لاځوي لګنا شنا صحیح کو ما جسار میر نشینته مې ور پر سر اپ ځاغه کر ما شراشه او دا انا خبره خبر اداسه چې دا سکولیان چیزی چه کم سکولیانی تو دیگو را دیر زیاد سٹوڈی اوکی لگا دیر زیاد مطالعه گئی دا سکول کار که سکول کار اتا گئی دیر کتاب گوری نا وقت پوری گوری نا وقت پوری او طالبان چه کم دنو بیان نو گوری لگا نو دا مطالعه چه کم دنو خوشی ری نو کتابونو با سیرت چه کلا گوری تاسو او تاسو ته الفاظ راځي د حجرت نامه کې چې نبی علیه صلاتو السلام د یانصار سره کې خبرې کړي وي د درې ځلې کړي وي خو ځلې درې کالې کړي وي لکه یو کال دای شي کم دنو راغلل او په اراده دې راغلو په دې کې عبادت می د دې بیراده راغلی وو چې د دې قلته کې سره جګ وو نو دې وی قریش سره خبره وکاو هغه لذي په نیت راغلی چې قریش سره ستکو خبره وکاو چې زمون مدد بد تاسو کوي د دې مذاکرات په نیت شيو راغلی نو لاغي سره خبره کړې نه او نبی عليه السلام دا خبر وکول یو زه وو دو بل زه وو دو نو د دې خیمه ته نبی عليه السلام سره شو ودری د دې ته خبرو کړ نو د دې ورته لګلړ شبستیاو هرمو خبرو کو د یو بل سره خبری کړ لکه هغه یو چې کمدي غو خدای نه دی یوود وی چې پیغمبر پر راځي او داوي داوي داوي کدا غي کنه نو قرنج سره د مذاکرات او د سر د مذاکرات سری چې دې سره خبرو کو هدي خپل کی درګاو کړو خپل کی درګاو کړو ابو یعنی علیہ السلام سره خبرو کلو فاقی ایمان راو پدای کښ پک کزو دیتہ لیلۃ العقبۃ الکولاوی لیلۃ العقبۃ کولا دیتہ علیہ السلام یې تاسو ورشه خپل mehnat کوی کاسان تیاروی بلکہ لو بیا خبرې کوو لکه کالث دی فی و د ثقرا حوالہ کړه د کال دی لګیا خپل mehnat یې کول نو دی بل کله دولت کا سامران پکته ځان تر 900 او 100 مسلمان کړي وو او راو 300 د کسا د یالل بیا نبی له سلام مجلس وکړي هغه ځای کې هغه تا ليله تل عقبت ثانیہ وي ليله تل عقبت ثانیہ پدويم کال به وو دا ودلسم کال د نبوت وو پدیر لسم کال د نبوت دی نبی له سلام څخه وو په دولستم کالی تینا استاجی و بختو شیل تا که من سر دیر وارم مسلمانان دی جینا که ای دا بلا خرک من من تعلیم لخصوک نیش دی من من لے استاجی را که چه من تسا سبق را تا که تعلیم مالیم را تاوی نبی علیہ السلام ورم مصابی نظر عمر ورکو و غطر درس کوي و مصابی له عمر رضی اللہ وطن رو درس که او اسید دل میں حضیر چه و کسان دل راوستلو ترشت من ما غل دا خبره کیتو وره کنه دبا کسان دل راوستلو به ګل غستنه کولو کسان دل راوستلو دا ساده د زراعت او خور کی وغه غر دی بل کاله چې ما سب لال ودا تعلیمات تم څکړو شوروکړ درسو نه شوروکړ نو غړ غړ کسان او یا تیار شو هجله چې زو دې بیره بیره ولو خبر اوس راځ د هغه بद्दल د معمول برابر دی تقریبا چې نبی عليه السلام په دیار لسم کال حجرت لا نو کړه او چې نبی عليه السلام ته د مديني ماهول دا جوړو چې په هر کور کې د نبی عليه السلام نمو. یا يا اقرارنو یا انکارنو او نبی عليه السلام خلکو پیژندو ټول پیژندو او شوکرابه دار شو چې راځ کله ویډیو څنګه چل ویلا کا ځکه ډیر خلک پکې مسلمانان شیو اگه ده چه اس ماهور جوڑ ده و مکه ده اگه ده پارا برابر ندا بدل ترازه کنا دی پی رو تا آزم نو داگه چه منا چه دا منا اللہ بی منگا طول چه کنونو حاج احترام با نبوزی نو مینا کی یو دا جمرای قبض چه دا غر شیطان چې ده د دینه چې پاغه تر په نیوځي چې په کم تر ته خلک کوزي یو وتره تر ته بولتنه ده وڅو تر ته دا وڅو په تر ته چې نه نو لکه می دانت شي په دغه کې یو جوړ جو مات سيار رنګ ولا سيار ورکړ دي سيارو وړو کې جو مات سي په دغه کې رواني بیا شو ا او نبي عليه السلام او دا واقعا چې زو بزو در زم بز چې ما ته حکم وشي در زم اغوا لیلت العقبت الثالثا دا دریش پیوی لیلت العقبت الثالثا پدی کی او یا کسانو او سو چې تاسو یا سیرت بوری پدی کی براجی چی پہ بیعاتی اولا کی دولت کسانو بیعاتی اولا کی دولت کسانو او کلوی چی پہا قبع کی شپک کسانو اقاب اولا کسو سپاق نیو سر ربتا ہوئے اقاب اولا بل سر ربتا ہوئے بیعات اولا کسو دولت بیا کلوئی وی بیعات سانیہ کی اویا کسانو وی اقابہ سانیہ کی دولت کسانو دا خل کو تا دیر گران شو ایداز آئے وی دا لا سنگا چل لے پدی زان پو اقابل غواری اقابی دری دی او بیعاتون دو دی پدې اولنۍ شپه کې عقابه اوله چوبلې کې بیاث نو پدې کې څه نو بیاث نو بیاج په عقابه ثانیا کې وو نو چې عقابه ثانیا یې نو بیاث یې څه وی اولای او چې عقابه څل یې ثوین نو بیاث یې نو داش په درې وی او بیاثونو بکسو شي وی دي دو په ورستانو ځو کې بیا تو په ورنو پیو کې سنو بیا سنو پالیک سنو بیا سنو نو دا دا دی د وژنه دا د په خلکو خبر څخه کمندوراشي چې خبر در باندې نشي بیا قایصه په دیوانه کې کمندنو ویلی دي چې دادی سره نو د هغه قبل الهجرت بیا په کدا بعد الهجرت په پتہ مکی په ټیم کې فتح مکی پتھین که دے نو زنی چه کمدنو دا ہوئی چه دادا فتح مکی پتھین که دے زکار الفاظ دو دو صورت ممتحینی چه کمایات تے داغی الفاظ دی یو شانتی و عل تا سی غیر مونس دی سی, سی غیر چا دی دا مذاکر دی نو دادا فتح مکی والا دے دارستو دے دیر رستو دے دارستانے دے او حدود نازل شیو حدود سشیو نازل شیو نو دا رستنے چه کمدنو روایت تے و قائصیم چه کمدنو قائصم سدین سب رحمه تعالی اگر ترجیح دیل اور کئی چه دل تکی دو قیبان موران چه کمدنو نورا سزا دا دا اقاب نموران دل تکی چه کمدنو حدودو نو دی الفاس چه کمدنو یو شان راغلی نور دا روایت مخی نید هو کفاره له او من صاوا من ذالک او تا چوکردی کارونه او کار ان له ګناوونه او خپل شرک نه لاوا ثم سطر الله علی به اپ الله پردرا اوسا یعنی مطلب قاضی ته خبر اورا را سی دا د جرم په ماحول کې ښکارا نه سو یعنی ګناه کړی له ذاتی نقصانې کړی لهګه ماحول نقصانې نه کړی زناو که ده سلورو که وانو پا مخی او د کلی مخی تا ده سلور کسانو پا مخی چه که سو اکڑا جرم سکی خوری که جرم سکی خوری غلائه اکڑا و شبوت شو پی ده سر ده جرم سکی گی خوری گی که نا از دجه کمدنو ده سکارو که و لکه جرم خورو نشو اللہ بی پرده سکڑا وچه اندازه دو ده چاپمینس که ما می لگا حدود <وزدو> الله پس کے معاملہ را ثم سطر الله عليه بیا الله پردہ ال الله ذات الله تعالی چې ده الله تعالی دی انشاء فان قد الله اراده شنو و ان شاء شا او قد الله اراده شنو سزا الله سکی مطلب بس دنیاوی سزا بوله الله سکی دل ته نه کاوهونه سزا سزا مراد نه ال ته نه اوقي بنا مراد دنیاوي سزا انسان كبو سزا الله ارادو شي نو سزا بورور کی فبانا ولذلك نمغه بيات کو نبي عليه صلوات والسلام سره په دي خبر رواني په دي سفرمو د نبي عليه السلام سره بيات کو متفق عليه په نبي سره <سلم> تبلك بيولو